Alhamdulillahi rabbil alemin وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَتَمُوا التَّسْلِيمَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ Nëbina Muhammedin wa ala alihi wa ashabih Wa mëntabiahum bi ihsani la Jumiddin Allah në madhruare falenderojmë Dhe vetëm për ti ndihme dhe fale kërkojmë Dhe salavdata dhe bekimet Allah Qofshin bi Muhammedin aleyhi salatu wa salam Për familinën tim bëshokër të ti dhe gjithatat që ndjekin Këtë rukë dhirin dit në fund të kësaj bote Të nërëllëzër këmi kaluar në për disa stacione ku Këmi trajtuar disa tema që kanë të bëjmë me Koranin Me libri në Allah Gjellë dhe Gjellalu dhe atje kemi i përmendur Se pa dyshim se begatia me e madhe që Zotin a begatujme të ashtë zbritja këti libri Mirë po <coughs> për të apretu këtë begatisi duhet Duhet të njojmë këtë begati Dhe njojë e këse begatije kalene për fazët dhe periodat të ndryshme Kalene për nivelit të ndryshme Dhe gjithashtot nga përfitimet për këti Korani duhet të ruemi edhe që më stëbim në ndënjën nga to veprime që logaritin brakti si e ti pa nda edhe kemi folu për vlerat e ledzimit e vlerat e mësimit e dëgjimit, ma di edhe të vepruar e të punuarit me këtë kuran dhe pa dëshim se në gjdo stacion ku kemi kaluar kemi përmendur disa prepikeve të shumë ta që ka pasë mësi të përmendin Por gjithë ato që kemi përmendur të ndrohëz rian mjetën ton Kurani kur themi se duhet të më lezuosh leximi i tij është mjet edhe mësimi i tij është mjet e këtyre rrah. Qëllimi nga gjithë ato, nga meditimi i Kurani, qëllimi nga leximi i Kurani të është që ne të përfitojmë nga ky Kur'an. E përfitimet nga Kurani janë të shumë anshme, janë të shumë llojshme. Unë dua sot të flas për një aspekt fakti përfitime e do të kalshua rrugë këtu që të vazhdojmë të matutit të flasën për disa aspekte që duhet do të të përfitojmë në nga libra e Allahut që lëgjohet. Aspekti i parë që dua të flas për të sot disa pika ka të bëjë me atë edukativ. Në që të educohemi në frymën e Kuranit. Ngase njerëzit do të thotë kur bëhen për edukimin në ta kanë lënë gjurmë shumë të dhur. Në ta kanë lënë dur, kanë kanë lënë, kan lënë gjurmë shumë kuptime. Do të thonë se muslimani ka një përgjegjësim që do të thotë të gatuhemi edhe të brimosemi në frymën e fjalës së Allah xhallahu ala. Dhe ky edykim në kupton do të thotë një proces që ka lënë besimtarë përmes të cilët ai formohet. Mm ngu lidh rënjos kuptimin e zëmbrëti. Do thot edukata e tij me Allahun, edukata e tij me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edukata e tij me prindtë e tij, edukata e tij me njerëzin përgjithësi, edukata me gjithë ato kuptimet e saj, edukata e sakrificës, edukata e kontributit, edukata e bamirësisë. Do thot ë një varg pasaj edukata të shumta. Që të gjitha këto edukata do të gjithë në tërë këtë proces të edukimit ne duhet të përfitojmë nga libra e Allah xhallahu xhallu. Për këtë arsye edhe po kthena praptajo thënë e Aisha sallallahu teala që ka thënë kur u shpyet për edukatën e mirësi në, në pejgamberit aleyhi sallam dhe gjatë më shumë folte sa ka thënë pejgamberi se edukuar. Gjatë dietarën duke fol pe kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi sallam te i sot dhe anë kanë çka Me thonë dhe me përmen lidhë me edukatën moral e moralën e pejgamberit Aleyhi Sallatosa. Nësë ështër është Allah në shkurtë, ka thonë, shumë shkurtë, po shumë kuptin plotë, po kërën e khullu kuhu el-Koran. Edukata ati, mirësillët ati, morali i pejgamberit të nuk ka qenë Koranet. Dhe e që e bënë, e bënë këtë Koran të veçantë, dhe gjithë mund të nërodhëzër, kërë të të të të të të të të të të të të t kjo veçuri jam e kuptuar dallimi që i ka Kurani me tjetër. Edhe këto dallime pasaj na shtojnë bindjen se realisht kemi përfunduar në stacionin më të mirë të mundshëm dhe atë që duhet të ndalemi aty ajo është fjalë Allahut xhallahu ala ve hadithe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj çka e bën të veçantë Kur'anin si libër edukativ në dallim me çdo me çdo libër tjetër, me çdo koncept tjetër edukativ? E para dhe gjithashtu kur timsyn veçorit, këthe na prinë një lloj të arbindje, një lloj sigurie në procesin që jemi duke duke ecur. Procesi i edukimit për nas, këto le të Allahu xhelal xelal. E para që veçon këtë Kur'an është do të thot sa ko burim hinor është nga Allahu xhelalu ala. Të gjitha ato mësime edukative që janë në Kur'an nuk janë rezultat i eksperimenteve nuk janë rezultat i përpjekjeve i sudimeve po janë nga i gjithdishme i qësitë thotë në Koran e la ja alamu men khalak a thua vadë nuk din aj që ka kryu aj din mas mire pra ndaj ti kër e mërë Koranin dhe përmes ajeteve të ti dëshanë të edukuash realisht një galet ma dhe kitë hië kurse jie duke lezuar diçka që ndoshta nesër ka mundësi si version ndryshon. Dhe ndryshon. Sa so ka ndryshuar për shembull ë teoritë e, teorit, e ndëshme edukative, praktikat, ashtu da ka ndryshuar. Nëse Kur'ani nuk ndryshon, do kjo të bën ty më qeni sigurt i dorëzosh komplet. Dhe nuk e ke kia atgalesa këtë mund që po i jap me me edukum mos po ndronesë ti diçka më mirë po. A din sot kurse në mund do sot bindet sjellve që kjo pik afta. Ka burim hinor, Kur'ani i xhial Allah xhalleu ala. Allah thot, "Antum a'lamu am illah?" A ju dini më mirë Allahu, cëllë? Allahu xhalleu ala di më mirë. Prandaj nga deturia e ati, nga urgësia e ati, nga drejtësia e ati, nga bujaria e ati, na ka mësuar si duhet të formohemi. Dhe kjo është e veçantë Kur'anit, këtë veçorinë e këtij gjë na skuq e veçan të a dyjtë e këti aspekti edukativ në Kurani së është gjithë përshirës që pa në kuptan gjithë përshirës i ka duj aspektet gjithë përshirës e para është do të të gjithë ato aspekti edukative që i duhet njërion i ka Kurani nuk ka aspekt edukativ që i duhet njërit e që nuk e gjithë në Kurani, gjithë është gjithë përshirës krejtë elementet Ëni procesi edukativ janë për fill Kur'an. Dhe gjithpërfshirës, për të gjitha kategoritë, për të gjitha moshat, për të gjitha nivelet, për të gjitha gjinitë, për të gjitha kohrat, gjithpërfshirës. Nuk është për shambull, ka sërish për shemb, ka sikur si e kanë përmendën nëse të tjera, ut ko ngjëre ë shpjegime, shëllime, po ato nuk janë për moshat e oltap jë por dritën. Po nuk janë për këtë kategori, jo për këtë kategori, e kështu më thonë. Kurani është për të gjithë. Ka mundësi që të educohet të fëmiu, do të educohet të plaku dhe i riu, të mashkullit dhe femra, dhe burri dhe, dhe gruaja janë këtë kohë natkon këtvet në ndajës dovan. Në dhe kjo është e veçantë Kurani kur bëhet për edukimin për. e aftë. E treta që e veçon Kuranin është qëndrueshmëria e msimëve të tij dhe stabiliteti dhe të qëndërshmëria e mësimim e ti atë që e gjenë në fillim që të mësëndë Kurani e gjenë stabile, qëndrushme dherën fundë Kurani nuk ka ndërshmë nuk ka këndërthënja o le u kani min gajri indillahi le vajja dufihi i khtilafen këthira Allah o thëtë po të ishtë nga ndokush tjetër pas Allahot kishën me gjenë te këndërthënjët shumë ta cëllë njëri kanë buët a ka di kush buët, pas përgëmëret Allah që Allah i ka lëdhu, njerëz mbuë, sotë që ku një meqëm, i dishëm i cili, prej kur ka linë, dhej kur ka vdekë, kur s'ka ramë të ndërstime me fjallë të veta, s'ka këse njerë olamë, njerë gjithëmë më mësën, bjenë, diqka këthonë përra dhe vitëve të të një kanë ru, imam e bu Hanife, ja rahimullah, i mësën të ndëzën se ti fiqë, i mësën të fiqën, fiqën, si më marë abdes, si më falë, si mësën Dhe nga neri shetën zazni, të zazëni, në gutëshin me shkuët disa gjera. Thonë të Ebu Hanifa, Rahimullah, je këtu bu në anëni ma asa e nërgji a anhu gëden. Thot përshkullin sëtë për meqen, në është të resënë e këthejna, më së gotëni, imi njerëz, na imi dukemsu, imi në proces. Në Kuran nuk e gjenë këtë. Ska në Kuran në fillim, kështot, se si njerën ndranë, ju në kuptim negativë. Po mësën, evoluën, Nuk e ndronë është të mendimin Po e ndronë formulimin, pjekët Ndush e ke fuj kërën e pas 15 vjet E ke formuluar një fjali e sot që retë, ose retë, që Ndush e formuluar nësat që i ki 13 ose i ki 14 Që i pjek Ndush e ke menua atër nësat Ndhe njëri nuk ka njëri qëndrushmëri Njëri u lëvizë Nuk është tabel Ndërësëmësime të kërën një qëndrushma Se të ka lau gjallar nuk ka pjekëri Si kërëse njëri Allah është nj Dhe kjo është të veçant e Koran, që në dushmëri e mësimër të ti, stabiliteti, s'ka ndushime, la të bdile li kelimat i la. S Nuk ndushim fjallë të Allah, ka thonë që kjo është mirë, që është të kamë me, të enkja me, të kërës të nënë këpunë. Kjo është të keqë, kjo është dëmshme, që është të mbedë, të enkja me, të kërës të nënë. Dhe që të ashtu e që e bënd të veçant, do të, të, të, të t Por po flasim për, për këtë aspekt edukativ, është do të thotë ë mesatarja ti, për ti me të të. Për shambull, e tij, përshtatshmëria e tij me natyrën njerëzore, apo. Për shembull, ë ka ka msimet caktuara edukative të sotat, ndoshta i rregullo njëri një aspekt, po e deformojnë shumë aspekte tjera. E e e e balancojnë një aspekt, po e debalancojnë shumë aspekte tjera. Kësa so, Korani, subhanë Allah, gjithë do mësim që jepë është në përpudshmërim e mësimin e radhës për të balansur, për të ekulibru e së njërit. Nuk ka deformime, nuk ka shtërëmrime, gjithë mund e mba një rion të matër, mesatarë. Për ndaj për shembul, edukata Koranora, besimtarën që edukuhet për mes Koranit, e mban të balancuar mes shqydzimit të kësaj bote ndërtimit të kësaj toke shqydzimit të begative të kësaj jetë dhe gjithashtu pregatiz për ahiret balans ko, nuk ka dhe balans nuk lehen kurani asnihere që do të njera të jetë në logaritë të tjetërës në emër të ahiretit të praktisim dunjan për as në emër të dunjan së të ahorim ahiretin balans ko, gjithë mu ka balans Mes kërkeseve shtë shpirtit dhe kërkeseve të trupit e balansu më është, të, e kështë mëralë. Përna e këj balans dhe këj ekwiliber që Kur'an i ofron është e veçanta e ti, që në gjdo aspekt njërin e mbante të, të balansuar ato. Nësa pjesë atetë që du të përmeni në fund, njësa pika, do të tëtë ka të bëj me, Mënyrën zesi Kurani eduken. <coughs> qfar mënyrë është përdor Kurani për të edukuar njëve? E kurë themi qfar mënyrë a përdor Kurani për të eduku, kë në duhet për shumë aspektet. E para, në duhet t'i njojmë këto mënyrë që e të në t'i përdorim. Po para se t'i përdorim, në duhet që, kër t'kallojmë ne për këto ajetë, me këtë përmbajtë të kuptojmë se, këto ajetë i kanë mesaj edukativ. Pandaj, kujdes Moskalan devet të ka shto <clears throat> Nga se Kurani Kur përdur Këso lej mënyrash për mes Ajeteve të saktuara Për mesureve të saktuara Dën me të eduku Për në këtu komësim edukativ Dhe meditimit Nda i këtu ajeteve le tjetë me Qëlim të edukimit Qëfar në njëra Kurani përdur Të shumë të janë ato Dume i për në disa pëtjuni E para Mënyrë e shemblëtyrës. Dhe nuk ka proces edukativ të njerozërët të suksesshëm, në qovëse teoria e ati koncepti edukativ nuk prezentan model të suksesshëm të këtëry mësimeve. Së mundet me pasë suksess. Së të përshemë, sa so ka teori të këtë ura mësime, të këtë ura mësime, po s'ka nëritë me nëzitë një model se kush ka bëu çështot çu shtu u dal. Nuk nuk nuk koksi shembuj i dalën atë. Gjithmonë, ose Kur'ani kur, kur flet për teorinë të edukimit, se kjo është e mirë, kjo duhet si shembull, ti bën shembull çu rjerës i siet pejgamberi te Allah xhallahu ala. Se si zbura të mirë, andaj të edukon përmes shembujve, praktik të se ty të mësojnë edhe si duhet më eduko praktikisht, por edhe të bindin se këtu mësime është e mund shme të arritë se njerë që ka nërritë me dy kom mi fëtyrë tukës e ka në rritë ndaj ku do qënë kuran Allahu gjellegjera u fletë për raptetit mirë për pejgambertet ti për musliman të mirë raptet dhe vatë shumë krijeset të mirë të Allahu gjellewu ala di si këtu kam mesojë edukative mërë mësim pëtunam nda Allahu, allahu gjellewu ala thot ula i kelle dhina hedë Allah Fëbihudahumu këtëdi Këtena ta që Allahu i ka Udhëzuu Andaj Udhëzimin e tyre dhe në dheqëti Meni këta shambull në Udhëzimin të ndë dhe në edukimin dhe të nda Gështu mënyrë tjetër edukimit Në Koran është edhe Edukimi për mes porosive dhe kshilave Për shambull Allahu Gjallahu Ala Kësoj mënyrëja ka kushtu një sura Në Koran Krasë mësimive tjera të shumët edhe sura bapër. Surja lukman sura lukman një sura në Kur'an Allah u gjallu e përman se që është një rabi Allah i qëhetur lukman e ka eduku djallët i jafën o idhë kallë lukmanu li ibnihi wa huwa ja idhuhu ja bunajja, la tushrik billah dhe kur lukmani i tha birit ati duke e kshilu dhe parasit o birim pasi bë Allah u të shak nadurim nga se pa dushim se shirkë është pa dresia me e madhe ja e bune i jo, obirim më se ngritë zonë, obirim më sështë që të obirim ndaj, ka porasi, ka kshila dhe ku dhe që kshilan Kurani porasit Kurani, qoftë drejt për drejt, qoftë nështë për mes gjuhës në nërë e pejgamberi dje se këtu ka mesajë edukative për njëve edukam për mes edhe kësoj mënyre edhe shamblit, por edhe porasive dhe kshilove Por na, për në përsham me e marë njëri Sunën Luqman Dhe me analizu, dhe me meditu Dhe me e kuptu drajt Dhe pastaj në njën e këture mësime Dhe me u eduku Dhe në njën e këture porosive njëri më u formu Sadat ishte kjo E madhe për njëri amta. Por nërështë fatë këtë jetë nga kalëjmë Mi Sunën Luqman E letëzojmë Nërështë asë nuk e letëzojmë E pastaj si presë me eduku me Koran Nërë Sunën Luqman Dhe se shqipë se, ku, se kuptojnë arëmisht, lezej e shqip, kuptojnë për osit, e shikësi Allahu Gjelluar në mësën, se si duhet na të edukuhemi, dhe qëfar edukat duhet na me pas, që të kejmë mundësi pas e këti edukuhem, ata që vinë pas nime. Mënyrë tjetër edukimi që Kuran e përdojr është edhe, subhanëla, edukimi për mes nëgjarive të saktuara. Allahu Gjelluar për zidh nëgjarje të saktuara që ka ndodhë, dhe që desh në kone e pejgamberit dhe duke në e për cilë këtë nëgjarje në e duke në për i marëm shamu këtë nëgjarje e para Allah o thot o jëmu me hunenin idh a ajabatkum këthratukum falem tuk një anë kumsheja Allah o thot dhe ditë në hunenit një betej hunenit që ka që kur ju kapi vet pëlqimi dhe dhe e shëtë të bindu se jeni shumë dhe si pasu i e numërit madhë kiremi fitu, Allah o tha falem tuk në janë kumësheja, së kryti punë kërgjëq kalablakë, së kryti punë për në të regu se masa nuk ka më rëndësi kvaliteti është më rëndësi apten. dhe kjo është aspekt i rëndësishme dukativ që mas të mashtu e mas kalablakët, mas sasive mas kvantitetit por të jemi të fokusuar në kvalitet nga se kvaliteti garantonë sukses një të të shk Dhe ne edukon për mes të i rasin, në hunenjnë, që fa ndove? Në hunenjnë, u shpartalonë Në dhëtë, në moment së këtu arsabët u ljargun pak nga pejgamberi sasallam <coughs> Në betë, në betë i vetëmun Pëjgamberi së me disa për e asabëve tje U johë me hunenjnë, ndaj, ndodhe problem Me nuk qeni shumjo Por realisht, aje shumis nuk këtë i puni vëpë Unë në hudë Që fa ndodhe avta? Në edukan me njërë në hudit se mund t'jesh afër suksesit, mund t'jesh afër shumë fitorës Mirë, po lakëmija për dunja të rëndzan, ato Minë ku me njëridu të dunja, o minë ku me njëridu l'akhira, të edukan me këtë rastë, kjo është edukim Pëse hëpët në hëpët, pëse lakëmu të dunjanë, për këtë arështë e këtë një hëpët Të këshë të vazhdu me ahiratë këtë me fitu Lakmia për dynia gjithmonë na na bën hor. Lakmia për dynia gjithmonë na na shkatron. Lakmia, pangopësia. Ne Allah kur e përmendun në suan Al-Imran rasti e Uhudit na dukon një sure e bjen Allahu për një ngjarje, Sure një Ahzab. A koha kur është Sure Ahzab, një sure Ahzab. Kjo sure kompleta është për një ngjarje, ngjarjen një, e Ahzabit, luftën e hendekut që kanë dhënë. A tin so ko aspekti edukative i suh azab me meditonierat. Allahu na edukon permes ngjarjeve. Do të belezojë këtë sure. Andaj të edukon përmes ngjarjeve të caktuara, për zgjidh, për zgjidh Ahzab-in, për zgjidh Bedr-in, ka për zgjidh Uhud-in, ka për zgjidh Hunayn-in dhe ngjitha këto ka mësime edukative që duhet na për për. për <coughs> <në> më përfituaj <thon, coughs> të ty na këta. Gjithashtu na edukon përmes, domethën, inkurajimit të këstimeve. Nëse në, në procesin në edukativ Nuk duhet me pasve që me, me lëmudikon Po duhet ka një me pasve kërstim Por pasve dhe jo veq kërstim edhe dhun Jo kësut, po duhet me pasve pak inkurajim dhe përgdhelja Andaj balansime se të dujeve është Mënyra më efikase edukimit Këtë të gjithë në Kuran Shukon Kuran për shambullon për shambullon për shambullon për shambullon për shambullon kërët Do të të të ku do që është për men Ku do që është për men Gjëhnevi A for të Kudo që përmend xheneti, afërtis përmend xhenemi. Kudo që janë përmend rrapta Allahut, mëkatarë e be, jo besimtar, janë përmend rrapta Allahut besimtarë dhe të mirë devashëm. Dhe, dhe kundërta. Do të më tregu se, kjo të bëj këtë model, kjo të bëj këtë model. Kjo të bëj shampo, kjo të bëj shampo. Inkurajo me xhenet, inkurajo me rahmet, inkurajo me falje, por mos u mashtro. Nëse ka dhe dënim, atë mas mund të seket lula. Mos mund të seket është të rëndafila, jo, jo, koha dhe therra ndaj, teta është shikos të shiko kapo pozicionuosh, ndaj dhe kjo mënyrë është aqe e balansën njëri unë, edhe në kurime dhe kërsnime ndaj, kërë të kaleshë në prajtët dhe gjënetit e gjëhnimit e kësumerat, mundohë që të marrës porosit edukative nga këto, këto ajeta dhe përfund, përmen dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe edhe përmes tërgjimeve të shumë ta, në Koran, tërgjimeve të pejgamberve, rëfimeve, si kurë që kemë përmenë, sa so ka, sa so këmsime edukative, vetëm nga një gjarë ademi të ali i sëra, umë tëmë, shumë, ademi, ali i sëmë, është shkollë, e jetës, nëse e kuptën, në gjarë në ademi të ali i sëmë, e ke kuptu jetën, e ke kuptu dunjan, e ke kuptu zhvillimen të, e kështu më rrë, dhe p Ademit Aleizam Sa so, ka të mësime edukative Sa so, ka mësime edukative të nujë Aleizam Më djetë të muësë Aleizam Të muësë Aleizam Mësojmë Një mënyrë të të edukimit Mënyra që Kuranë përndonë Të edukuarit për mes shëshnis Edhe kjo është rëndëseshme afton Muësë Aleizam Shkaj të kidri Dhe shkaj i tha Apo më le me të pasu E ti me më mësumu dhe shka Atin, sa so është që edukative? Musa al-Sabi është e majmirë se Khidri, është nga Ullul Azmi, i ka fullë Allah drejtë për drejtë, i ka dhëmë të vratin dhërë të vetë, sa so, ka Musa pozitë, me gjithatë kur ndëgjej se ka njërë që diçka pak dinë me shumë se Musa al-Sabi, sa shkeve më pësu pitina. Andaj njëri, kur nuk të të këmë pësu balë, kur nuk të të nuk pëse pitina e kërë, e kështu më rratë dhe këtu ka shumë aspekte të formimit të rëndësishëm për neva edukative që na i përmen Allah xh.l.j.u. anjëta këtu janë ndërrol bazë disa nga mënyrat format që përmesyrë Kur'ani edukon. Nga cila këto fund kemi përfituar? Të kemi kthimin e dukënik kjo arsha që duhet t'i thëmi librit Allah xh.l.j.u. t'i thëmi me e lexu, po për shpërblim me lexu, por jo vetëm për shpërblim, çe me Kur'an edhe me ushëru. Por me Kur'an ne mund formuo dhe me u educo, sikur që e kemi tek në raste kaluan. Prandaj një nga përfitimet kryesore, nga gjithë ato që kemi thënë, kur të ndejmë Kur'anin, e lexojmë Kur'anin, e meditojmë Kur'anin, punojmë me Kur'anin, e, e kështu me radhë, një nga përfitimet kryesore që tash ndajpresim është të edukohemi në frymën e tek Kur'anit. Do thotë përmes leximit, të meditimit e shërimit e punës e kështu me radhë. Tash na presim rezultata. Nuk janë ambil forë fora mbi dorësh leximi fora mbi dorësh meditimi fora mbi dorësh mësimi ato që kemi xik tash presim me dalë frytet apo e frytet e para që presim me dalë është të edukojmë në frymën e Kuranit do të thonë dhe këtu janë disa aspekte që na ndihmojnë se si të përfitojmë nga këto fryte të leximit e të ledzimit, mësimit të fyres Allahu xhalla xhaliu të edukojmë në këto frymë edhe ka padyshim përfitime të tjera të shumta që veç disa do të shpalosim inshallah të armën, por kjo është ajo që patë gjithë sot më përmend zë bashkum jug. Allahu xhallahu ala msuft atë që duat dhe na mban msuft të punojmë sipas saj, ndërsa Allahu xhallahu qet na edukon në frymën e shpallës së tij, që ti i më të vërtet rrobë të mirë të ti dhe ashtu sikur na ka krijuar Allahu xhallahu dhe ka kërkuar prej neve. Allahu e shpërblyen përmendjen, oh sallallahu ala Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kether.